То не через зраду, ні. То, може, через батька. Помовч краще. Досить про це. Тебе дуже обходить, що заб'ють його. Мав думати раніше, а тепер вже пізно. Ось зараз він і думає, доки лежить у тій юрті, зв'язаний. Навряд чи йому спиться. А чому його у юрту кинули? бо там охорону поставили, і все. Так рані юрта, то для ханського майна, та й тільки. А серед степу навіть зв'язаного, навіть при охороні, лишати якось не годиться. Я полишив, а при юрті один охоронець, і все. Куди ти шпигун дінеться? Ну ось, думав Данило, притулившись щукою до землі. Ось тобі і родичі, і землячки». І все славне кочове військо, і все тут. І від самого початку не хотів я їхати сюди, як знав, що нема чого мені тут робити. То ні, потягло мене. Мало мені ще було. Треба забиратися звідси якнайшвидше, бо нічого тут не вдієш проти цілого війська. І сам голову складеш. Тут і кінець буде насправді. Він тихенько порочковав назад, аж коли вирішив, чи може звестися на ноги. Тоді підвівся і пішов геть в ніч, кленучи і себе, і свою долю, і дурного хлопця, що навів його у цю халепу, і кляте, кучове військо, і зловісного Касим Султана, жорстокість і сваволі, якого вже міг бачити на власні очі, коли його охоронці загнали не смерть Асана Жіраву. Кляв і те, що не лишив собі коня, що послухав поради вінака, що не мав долі і не матиме, і як тепер вбиратиметься звідси до Бухари, сам дідько не розбере. Так він йшов деякий час, а здоки не осяйнуло йому в голові, що крайня юрта – то має бути крайня із протилежного боку, оскільки воїни говорили, стоячи біля крайньої із цього. Бо з півкола, яке складало зараз сім султанських юрт, крайні було дві. Очевидно, Данилів товариш лежав зв'язаний у тій, що з протилежного боку. Данило зупинився, озирнувся на військовий табір, аж йому стало від чисельності, Воїнів і загасаючих багаті, до яких воїни вкладалися на ніч. І пішов назад. Дорна у мене вдача, нездалий чоловік, сам собі шукає біди, а таки вона мене знайде, мабуть, уже знайшла. І нащо мені той чортів хлопець, отещеня, що як вишкіриться, ну геть ховрах? Не дарма я. Його тушканом прозвав, А він ще сміється. Що так його і в дитинстві Прозвали товариші, Що я вгадав. Він не нічого, І добрий хлопець, Але нащо він мені З оце чертиня зараз гинути, Ну нащо я ото таке чиню? Спитай мене хтось, Не відповів би нічого. А ось лізу у саме пекло Самому дітькові Нароги, та ніби хоче, щоб у мене підняли чорти на вила, та як дошукають таки кінця. Тільки нащо, нащо? Бо так треба, казав Даниловій о той другий, з який він завжди сперечався подумки. І заткни собі пельку, або сам знаєш, що так треба що так мусиш, і нікуди ти б звідси і кроку не ступив, доки і не вчинив щось, аби врятувати хлопця. А якщо загинеш зараз, то так мало бути, то твоя доля – загинути через нього. І він сам уже скільки разів міг загинути через тебе. І досить у тих дурних нарікань на долю. Досить! Такий було досить. Бо зараз занило повз через чималу, а ще не гірш Найнебезпечнішу ділянку свого шляху – поневеличкий у кільканадцять метрів смужці степу, що відділяла султанські юрти від великого табору воїнів.